Staří versus mladí 1-1, napsal Luboš Zimňok. Včera se hrálo semifinále online turnaje Julius Bird Generation Cup. Semifinálové dvojice tvořily Carl s Kamerem ale s Ergeisim, tedy zástupci starých nad 30, Carl a Le a mladých pod 30, Kamer a Ergeisy. Celkem jednoznačný průběh měl minizápas mezi stále ještě úřadujícím mistrem světa Magnusem Carlsenem a mladým německým velmistrem Vincentem Kejmerem. První dvě partie byly spíše oťukávačky. Není jedna strana moc neriskovala a obě partie skončily remízou. Ve třetí partii už Magnus hrající bílými figurami udeřil. Po celou partii nestál ani jednou hůře. Pravda, občas se hra blížila vyrovnání, ale koncovka, ve které měl střelce proti jezdci, do které hra přešla, pro něj byla lepší. Lepší sice neznamená vyhraná, ale takové pozice v podání Magnuse smrdí výhrou. Kejmer se dobře bránil až do 81. tahu. Pak přišla chyba, po níž byl už bílý vyhraný. Na Najít tah 81. jezdec F5 není tak těžké, pokud se na partii díváte doma, klidu a bez stresu. Ve čtvrté partii už Magnus nedal Kejmerovi šanci. Od zahájení stál lépe a svou převahu nepustil až do konce partie. Nakonec tedy po výsledku 3-1 pro Magnuse postupuje Carl Saine do finále. A s Erygeisem se hráli vyrovnaný zápas. Ké tady skončila první partie remízou po vcelku klidném průběhu. Ve druhé partii podal skvělý výkon Erygeisy. Vzhledem k tomu, jak rychle zahrál po 17e 4 tak 18e 5, dá se předpokládat, že tuhle pozici už někdy viděl. Pak už byla partie na jednu branku. Třetí partie skončila remízou, ale byl to Ery Gaisy, hrající černými, který kvůli nedostatku času nenašel cestu k výhře. Za nepříznivého stavu se musel pokusit vyhrát černými, aby vyrovnal stav zápasu a vynutil si tie break. Zvolil si k tomu Pircovu obranu, nastoupil na královském křídle, využil malý chybiček bílého a srovnal skóre zápasu na 2-2. Vleskové partie byly jednoznačnou záležitostí. Erigej si v obou blízkách přehrál a zaslouženě postoupil do finále, v němž se utká s Magnusem Kalsenem. Finále se hraje na dva zápasy. Tiebreak přijde na řadu jen v případě, že po dvou zápasech bude skóre 1-1.